Лю цисінь, вічна життя смерті. ТЕКСТ читає Сергій ОРОБ. Витяг із минулого поза часом. Жах безкінечної ночі. Якщо узагальнити, то головною причиною відмови від побудови надшвидкісних космічних кораблів стало намагання уникнути утворення помітних слідів від роботи двигунів криволінійного прискурення, які ще сильніше демаскують існування людства і можуть призвести до збільшення рівня загрози цивілізації Сонячної системи з боку інших спостерігачів, що пришвидшить завдання удару за теорією темного лісу. Але існували й глибші причини такого рішення. Протягом останнього століття до кризових часів і до кінця епохи кризи людство відчувало тугу за небом, але перші кілька кроків на зустріч були сповнені невдач і болю. Трагічні події битви Судного дня – змусили людей болісно усвідомити свою вразливість у глибинах усесвіту, А братовбивча темна битва назавжди залишила шрами в серцях. Наступні події, судовий процес над екіпажем бронзової доби, захоплення гравітації синім простором та початок трансляції з використанням гравітаційних хвиль лише поглиблювали рани та сприяли філософському сприйняттю долі. Насправді широкі верстви і не були надто зацікавлені в роботі над проєктом. Більшість людей вважали, що навіть якщо Високошвидкісні кораблі й буде створено за їхнього життя. Все одно вони не зможуть ними скористатися. Основна увага громадськості була приділена проєкту «Бункер», який здавався значно реалістичнішим способом виживання людства. Чорний домен також мав дещицю прихильників, адже успішна його реалізація обіцяла спокійне життя до віку, а три століття існування в постійному страху формують чималий запит на безтурботність. Звісно, ізоляція від решти Всесвіту викликала певний розпач. Проте немалі розміри самої сонячної системи дещо зменшували цю тугу, допомагаючи змиритися з такою долею. Ще однією причиною меншої уваги до чорного домену було розуміння навіть пересічними людьми рівня технологічних викликів, які треба здолати для успішної реалізації цього амбітного плану. Більшість вважала, що людям не до снаги втілити в життя настільки величний, рівний Божому задуму. Як не дивно, найпалкіші прибічники та затя супротивники побудови космічних кораблів, які зможуть нас догнати швидкість світла, походили з однієї найосвіченішої версти суспільства. Прибічники проєкту вважали, що людство почуватиметься в безпеці тільки після колонізації планет біля інших зірок Чумацького шляху. У цьому холодному і недружньому Всесвіті найбільші шанси на виживання мають відкриті до змін та адаптивні цивілізації, а прихильники ізоляціонізму неодмінно загинуть. Більшість людей із такими поглядами не мали заперечень проти реалізації проєкту «Бункер», проте гаряче опонували чорному домену, вважаючи це самозакопуванням у могилу. Хоча вони і визнавали, що чорний домен може гарантувати виживання людей у довгостроковій перспективі, для цивілізації загалом такий спосіб життя нічим не відрізнятиметься від смерті. Натомість більшість противників побудови надшвидкісних кораблів здебільшого оперували політичними аргументами. Вони вважали, що людська цивілізація нарешті створила майже ідеальне демократичне суспільство, а після польоту до зірок людство неминуче зазнає соціального регресу. Космос як лупа здатен умить виявити і максимізувати темний бік людства. Противники польотів у космос часто використовували як гасло слова з виступу підсудного Севастіана Шнайдера на процесі бронзової доби. Тож, коли люди насправді відлітають у космос, для встановлення тоталітаризму досить і п'яти хвилин. Більшість не була готова сприйняти перспективу майбутнього, в якому демократичне і цивілізоване суспільство землі засіває чумацький шлях насінинами тоталітарних режимів. Людська цивілізація, ще будучи в пелюшках, прочинила двері свого будинку і визирнула на двір. Нескінченна темрява ночі до смерті налякала людей, змусивши їх тремтіти перед непізнаними глибинами простору і швиденько, ще сильніше, захряснути двері. Рік восьми епохи мовлення. Точка Лагранжа в системі Земля-Сонце. Після зустрічі з Юн Тяньміном минув рік, і Чен Сінь знову опинилася в точці, де гравітація Землі і Сонця перебувала в рівновазі. На відміну від першої подорожі, ця не викликала надмірних хвилювань. Чен Сінь погодилася взяти участь у ролі добровольця в тестуванні прототипу бункера. Це був спільний проєкт Об'єднаного флоту та ООН, який мав на меті перевірити ефективність використання планет-гігантів як щита під час знищення Сонця. Для імітації вибуху світила було вирішено підірвати водневу бомбу великої потужності. Хоча тротиловий еквівалент уже давно не використовувався для вимірювання потужності ядерної зброї, Чен повідомили, що заряд цієї дорівнює 300 мегатоннам. Для реалістичнішого моделювання умов вибуху і подальшого виверження Сонця водневу бомбу обгорнули товстим шаром оболонки, що імітувала зоряну речовину, яка розлетиться Сонячною системою. Роль восьми планет грали уламки об'єктів із поясу астероїдів. Чотири брили, призначені імітувати планети земної групи, були приблизно 10 метрів у діаметрі, а скельні породи, що грали роль планет-гігантів, значно більші, близько 100 метрів у діаметрі. Усі вісім брил було розміщено навколо водневої бомби пропорційно до реальної відстані планет до Сонця, що створювало мініатюрну репліку Сонячної системи. Найближча брила, Меркурій, розташовувалася лише за 4 кілометри від Сонця, тоді як найвіддаленіша Нептун перебувала уже за 300 кілометрів. Проведення експерименту в точці Лагранжа обумовлювалося необхідністю зменшення впливу гравітації планет та Сонця. Таким чином міні-система могла певний час залишатися стабільною. З наукової точки зору не було жодної потреби в цьому експерименті. Комп'ютерне моделювання з наявними на сьогодні даними про Сонячну систему може надати результати з високим ступенем вірогідності. Та навіть якщо необхідність проведення тестів у натурі існувала, їх можна було зробити в лабораторії у меншому масштабі, що за ретельного підходу до реплікації реальних умов також забезпечило б високоточність отриманих результатів. Тож з погляду науки цей масштабний експеримент у космосі був незграбним шоу для розумово відсталих. Однак ідеологи, розробники та виконавці цього експерименту Насправді не мали на меті проведення наукового дослідження. По суті, це був дорогий пропагандистський трюк для завоювання довіри міжнародної спільноти до проєкту Бункер, а це вже висувало зовсім інші вимоги до експерименту доступність розуміння процесів для абсолютної більшості людей і максимальна візуалізація подій, щоб картинку можна було транслювати по всьому світу, після остаточної відмови від будівництва надшвидкісних космічних кораблів. Світ опинився в умовах, дуже подібних до початкового періоду епохи кризи. У ті часи світове співтовариство взялося реалізовувати два проєкти захисту від вторгнення Трисоляріан. Першим і головним став план розбудови системи оборони Сонячної системи, другорядним – проєкт обернені до стіни. Тепер основні надії людство покладало на проєкт бункер, а чорний домен нагадував обернених до стіни – чиста авантюра, що таїла в собі безліч невідомих пригод. Обидва проєкти реалізовувалися паралельно, але на цей момент, у рамках чорного демену, можна було проводити тільки базові теоретичні дослідження, що потребувало порівняно невеликих коштів. Натомість проєкт Бункер спричинив величезний вплив на міжнародне співтовариство і потребував докладання значних зусиль для забезпечення підтримки широких верст населення Землі. Щоб підтвердити достатність захисного ефекту брил, які відігравали роль планет гігантів, можна було обмежитися розміщенням датчиків чи, принаймні, використати піддослідних тварин. Однак для створення ефекту сенсації у медіа організатори вирішили розташувати за брилами людей-добровольців, яких шукали по всьому світу. Ідея взяти участь у випробуваннях належала АА. Вона наполягала, що це ідеальний безкоштовний маркетинговий хід, який дасть змогу зоряному кільцю взяти участь у проєкті «Бункер». Вони ще щенсін чудово розуміли, що весь експеримент ретельно змодельовано на комп'ютері, тож участь у ньому не несе реальної загрози життю і здоров'ю. А от піар-ефект просто величезний. Човник Ченсінь зупинився в затінку брили, яка імітувала Юпітер. Вона не мала сферичної форми, радше нагадувала величезну картоплину завдовжки 110 метрів і завширшки 70 метрів, і за розмірами приблизно дорівнювала великій будівлі на Землі. Сховок Чен Сінь, що перебував на відстані, 50 кілометрів від епіцентру вибуху водневої бомби виявився найближчим до планети з поміщовників інших добровольців. На транспортування цієї скелі з поясу астероїдів знадобилося понад два місяці. Під час доставки Юпітера на місце один із творчих інженерів проєкту «У вільний від роботи час» розмалював бік брили, поцяткувавши її смугами і навіть зобразивши велику червону пляму, щоб вона нагадувала справжню планету. Але здалеку брила радше мала вигляд якогось космічного монстра червоним невсипущим оком. Як і минулого разу, човник Чен Сінь летів у напрямку сліпучого сонця, але після потрапляння в затінок брили, усе довкола враз потемніло, оскільки в безповітряному просторі світло не розсіюється. Сонце з іншого боку скелі ніби перестало існувати, і Чен Сінь здалося, буцім вона опинилася біля підніжжя скелі глухої півночі. Навіть якби цей величезний валун не перекривав огляду, Хінсіню все одно не побачила б водневої бомби, яка імітувала Сонце. Але в протилежному напрямку було добре видно інший астероїд, що відігравав роль Сатурна. Пропорційно до відстані між реальними небесними тілами, наступна брила приблизно такого самого розміру була розташована рівно за 100 кілометрів від Сонця і за 50 кілометрів від Юпітера. Сатурн був залитий яскравим сонячним світлом, і його було добре видно на чорному тлі космосу. Можна було розлити й уран за 200 кілометрів звідси, але він мав вигляд лише яскравої плями, що погано вирізнялася на тлі зірок. Решту планет було годі й сподіватися вгледіти. Поруч із човником ченсінь на зворотному боці Юпітера було пришвартовано 19 інших судениць, які разом мали імітувати 20 космічних міст, що будуть збудовані в майбутньому за проєктом бункер. Усі космічні апарати вишикувалися в три ряди. Опинився на самому початку за 10 метрів відбриви. Загалом екіпаж космічних суден нараховував понад 100 добровольців, а також планувала летіти з Ченсінь, але завадили невідкладні справи компанії. Швидше за все, човник Ченсінь був єдиним, на борту якого перебувала лише одна людина. Йому на відстані півтора мільйона кілометрів було добре видно яскраву блакитну землю, на якій три мільярди людей, затамувавши подих, дивилися пряму трансляцію експерименту. Таймер зворотнього відліку показував, що до вибуху залишилося 10 хвилин. На каналах зв'язку запанувала тиша, аж раптом почувся чоловічий голос. «Привіт! Я в кораблі поруч із тобою!» Чен Сінь здригнулася, впізнавши голос. Її човник був останнім у першому ряду з п'яти суденець. Поглянувши праворуч, Чен Сінь побачила сворічний корабель, що обрисами дуже нагадував човник, на якому вона літала на зустріч із Юн Тяньміном. Майже половина обшивки корабля лишалася прозорою, і ченсінь роздивилася всередині п'ятеро пасажирів. Томас Вейт розташовувався найближче до неї і привітно, махав рукою. Ченсінь змогла впізнати його з першого погляду, оскільки він єдиний з усіх не був одягнений в легкий скафандр, а досі носив ту саму чорну шкіряну куртку, ніби демонструючи зневагу до космосу. Виявилося, що Вейт так і не погодився на протезування. Один із рукавів бовтався порожнім. Нам є про що поговорити, тож я зайду до тебе, сказав Вейт. І навіть не дочекавши згоди ченсінь, почав процедуру стикування. На його човнику активувалися маневрові рушії, і космічний корабель почав плавно наближатися. Ченсін неохоче запустила процедуру стикування. З легкою вібрацією два човники торкнулися стикувальними модулями, і люки безшумно ковзнули вбік. Через вирівнювання тиску повітря між двома кораблями у вухах ченсінь зашуміло. Вейт із сусіднього човника. Йому нізвідки було взяти значного зореплавного досвіду. Але здавалося, що він і Ченсінь народився в космосі. Дивно, але навіть після ампутації його рухи у невагомості лишалися твердими і відточеними, ніби на нього досі діяла звична сила тяжіння. У кабіні човника панували півсутінки. Якийсь відсоток відзеркаленого землею сонячного світла потрапляв на брило перед ними, і вже зовсім дещо це відбувалося від неї всередину човника. У цьому тьмяному світлі Ченсінь поглянула на Вейда і зрозуміла, що плен часу залишив на його обличчі. Не так багато слідів. Він не дуже змінився за ці вісім років, що спливли відтоді, коли вони в останній бачилися ще в Австралії. «Як ти тут опинився?» – запитала Чін Сін, з усіх сил намагаючись надати голосу затремтіти, Але це завжди їй погано вдавалося у розмові з цією людиною. Усе пережити за останні роки вішліфувало її серце до круглого каменя, як от астероїд перед ними. Але Вейт лишився єдиним гострим ріжучим виступом. «Я відбув покарання місяць тому», – просто відповів Вейт і дістав із кишені недопалок сигари, який одразу затиснув у роті, хоча було зрозуміло, що розкурити його в кабіні йому не вдасться. «Я отримав помилування. Людина, засуджена на замах за вбивство, звільняється лише через 11 років. Я розумію, що тобі це здається не надто справедливим. Перед законом усі мають бути рівні. Я не бачу тут ніякої несправедливості». От то ти абсолютно законослухняна». «Навіть попри заборону будувати кораблі, що зможуть рухатися зі швидкістю світла?» Вейд лишався вірний собі. Без жодних яківоків переходив до самої суті розмови. Ченсінь не відповіла. «Навіщо тобі такий корабель?» Знову без паузи спитав Вейд, уп'явшись поглядом у ченсінь. «Тому що тільки з цим проєктом у людства залишаються шанси на велич». Відповіла Ченсінь, хоробро відповідаючи на його погляд. Вейд кивнув і вийняв сигару з рота. «Чудово!» «Тоді ти дійсно велична постать?» Чінцінь запитально подивилася на нього відповідь. «Тобі відомо, що правильно, а що ні. І ти маєш достатньо сміливості на почуття відповідальності, щоб не чекати дозволу. Тому ти і неординарна особистість». «Але...» Чінцінь продовжила речення Завейда. «Але тобі бракує здібностей і сили характеру, щоб завершити задумане. Я поділяю твої переконання. Мені теж потрібні нашвидкісні швидкісні кораблі». «На чого ти хилиш?» «Віддай це мені!» Видати тобі що? Оце, що маєш свою компанію, свої статки, авторитети, статус у суспільстві. Я використаю все це для побудови кораблів, які полетять зі швидкістю світла. Заради твоїх ідеалів і майбутньої величі людства. Маневрові рушії човника знову ожили. Хоча сила тяжіння уламка астероїда була невеликою, її вистачало, щоб потроху притягувати до себе невеличке суденце. Рушії акуратно повернули човник у вихідну точку, що розташовувалася на певній Заздалегідь прораховані відстані відбрили. Сині полум'я двигунів вихопило з темряви розфарбований фрагмент скелі, і велика червона пляма постала у вигляді щойно розплющеного ока. Серце Ченсінь Сінь тьохнуло. Чи то від слів Вейда, чи то від раптово посталої перед очима картини. А от Вейд розглядав велетенське око зі звичною холодністю і відчуженістю, замішаними на сарказмі. Ченсінь надовго замовкла, бо не могла підібрати жодного влучного слова. «Не робив друга тієї самої помилки!» Промовив Вейт, і кожне його слово було нещадним ударом важезного молота по серцю Ченсінь. Сінь. Зворотний відлік добіг кінця, воднева бомба здетонувала. Через відсутність атмосфери в космічному просторі майже вся енергія від вибуху перетворилася на випромінювання. Камера прямої трансляції, що знаходилася на відстані 400 кілометрів від епіцентру вибуху, показала, як у космосі поруч із Сонцем з'явилася ще одна вогняна куля, яскраві світіння та розміри якої швидко перевищили звичні показники нашого світила. Світлофільтри камери швидко затемнювали картинку, але якби хтось ризикнув із такої вістині поглянути на вогняну квітку неозброєним оком, то лишився б у темряві до віку. Коли вогняна куля запалала на максимумі яскравості, на екрані трансляції не залишилося нічого, крім білизни найчистішого снігу. Полум'я ніби збиралося поглинути увесь всесвіт. Ченсі Нівейт, заховані в тіні уламка астероїда, не побачили нічого, оскільки інформаційне вікно у човнику було неактивоване. Але вони помітили, як за одну секунду зросла яскравість Сатурна. Тієї ж миті з того боку Юпітера, що був звернений до Сонця, почали розтікатися потоки лави. Зриваючись із країв брили, вони світилися тм'яно-червоним, але відлетівши на деяку відстань, оціані з загравою ядерного вибуху перетворювалося на сліпучі бризки фейерверка. Із середини човника це скидалося на сріблястий водоспад, що струменіє в напрямку Землі. До цієї миті чотири менші каменюки, які уособлювали планети земної групи, перетворилися на ніщо, Тоді, як гігантські брили планет гігантів, почали нагадувати чотири ріжки морозива, обпалені з одного боку газовим пальником. Їхні сторони обернені до епіцентру вибуху, швидко оплавилися і набули форми ідеальних гладеньких півкуль, що тягнули за собою довгі хвости срібної лави. Через 10 секунд після того, як випромінювання досягло поверхні Юпітера, його накрила хвиля з частинок імітованої зоряної речовини – оболонки водневої бомби. Помітно завібрувавши, брила почала повільно рухатися в напрямку від Сонця. Руши її човника миттєво відреагували, продовжуючи утримувати суденце на заданій відстані від планети. Вогняна куля палала приблизно 30 секунд і згасла в один момент. Космос перетворився на велику залу, в якій раптово вимкнули світло. Сонце, що перебувало на відстані близько однієї астрономічної одиниці, здавалося тьм'яним, як ніколи. Зі зникненням вогняної кулі стало помітно червоне світіння, що лилося з протилежного боку уламка астероїда. Спочатку воно було дуже яскравим, ніби брила справді горіла, але холод порожнечі космосу швидко вистудив цей вогонь, залишивши лише тьм'яно-червоні полиски. Затверділі потоки лави по краях брили, нагадували довгі пасма волосся. Усі 50 човників, схованих за чотирма скелями, лишилися цілими і неушкодженими. Зображення прямої трансляції з п'ятисекундною затримкою долинуло до землі, і люди зайшлися криками радості. Надія на світле майбутнє вибухнула не менш яскраво за водневу бомбу. Мета експерименту було повністю досягнуто. Не зробив друга тієї самої помилки. Знову повторив Вейт, ніби все, що щойно сталося, було лише тимчасовою завадою, яка перервала їхню розмову. Чен Сін кинула погляд у напрямку човника, на якому прилетів Вейт. Четверо чоловіків у легких скафандрах не зводили очі з її суденця, незважаючи на світлове шоу. Чен Сін знала, що заявок від добровольців для участі у випробуванні назбиралося понад 10 тисяч, тож тут могли бути присутніми лише відомі й впливові особи. І хоча Вейд щойно звільнився з в'язниці, він мав серйозних покровителів, міг розраховувати принаймні на тих чотирьох, які допомогли йому роздобути цей човник. Ще одинадцять років тому, коли Вейт змагався за посаду мечоносця, він уже мав багато вірних послідовників і ще більшу кількість прихильників. Подейкували, що він навіть заснував таємну організацію, яка могла діяти й донині. Вейт нагадував шматок ядерного палива. Навіть якби його помістили в закритий свинцевий контейнер, люди навколо все одно відчували б владність цього чоловіка та його загрозу для навколишніх. «Я маю обміркувати почуте», – сказала Чін Сінь. Звісно, ти повинна все добре зважити. Вейт просто кивнув у відповідь. Потім, безшумно розвернувшись, попрямував назад до свого корабля. Люки зачинилися, й човники розтикувалися. Вистеглі краплі лави, немов хмари космічного пилу на тлі зоряного неба, неспішно линули в напрямку землі. Чінсінь відчула, як невидимі пальці відпускають її серце, і вона теж перетворюється на пилинку, що дріфує безкраєм космосу.